Biel buru eh, emanen ditugu, bat da trintzikia behitzeko eta haunditzeko erranen dugu eh, proiektua ere duteneri erakustea gure desadostasuna erakustea jendea ezteradoz eta bez presionatzia, eh, presionatzia. Proiektu hau beren eugira etochtatik, berrikuntzetan egonez, behar eskodiren horretan egonez, eta ez haunditze bat izaitia. Ogan presionatzeko mobilizazio bat izanen da, oai arte egin ditugun bezala, baina hau hau haundiziagoa. Eh? Eta bigarren elburua izanen da, elkartuko Kartukugiren héritarekin mintzatzea, trukatzea, informazioak guti dugunak emaitea baino jendeak ere bere ikusmoaldea ta bere ekarpena egin nitzan. Franzistea utzitzen gana, ofizialak argienera bilduzistes, nola ko impréchaux de sortie caterata. Bai, ikusi duguna da astapeneko udaan beroberoan jakotuki ginuen antolatuginen albezala eta geroztik sarreran egin dugu ere biltzar publiko handi bat saran. Eta baita ere, erri eh, lau erriko etxetan mozioneak eman ditugu. Eta bozkarat eta ez tira honartuak izan, behinan mo. Horrekin dena egin, dugu, azken itzorduetan aldaketa bat bazela eh? Eta estapenean proiektua garbi ikusten aurkeztu den bezala, fite egina izan entzela eta gauzak haintzina, eginak bezala aurkeztu zituzten. Horai, gaiten eh, digutena da, ez dela jauza eginek haintzin proiektu bat dela, eta ez proiektu bat, horretan ari dira garrbi biki hori jokatzen hitz hoiekin astapeneko proposamen bat dela gurekin kontzertazioan adosteko eta ba. baina ez dute gaiten beste proiektu bati buruz edo abiatuko irara. Alarea txikitzen dute momentuz proiektura. Hori bera Eta ofizialki ez dugu ere gomitarik eta eta plangintzarik jaso Jose. Horik dira bakarrik gure arteko elkartzeetan eman dituzten hitzak ara. Bera senditzen dugu mobilizazioaren bidez beraien aldetik eh, diskurtso aldaketa bederan. Posizioan aldaketa ez nezake Ramon diskurtso aldaketa bai. Selekudu lajunek beran egita xentsat? Ba, da gitz leku berezia, ez? E, E, ma, mugak manatzen dut egin, proiektuak ere moduagiz e, kiki batin ukitzen du, bineo gu lertzen dugu beran, larun eta nik uste ere, ere, mendigisa bere osatu zunean sun, gure patrimonio bat dela. Lekuagiz bere esioa da, sigan erritarra honiz-zatenkirea arat-buelta bat ematera eta bueno, guretzat lekuagiz beresi bat da e, historia lehenoko mugalarin kontuak eta eta erritarre, erritarrekiko eh, sentimenduagiz berezia bat da Oartzen zarete gudan, ez dakit, jende hainit badela mendi Eta dut, urtin pasatzen kiela, irurreunda, irurreita 8.000 pertsona inguru da, basakeri bada da jaz bakarrikan jende horrek lurran bertan izaten aldun eragin egitekan, ere da turismo basati bat eh, hortikan sortzen den zaborra eta ez daremu bat hori e, egiteko, horrek sortzen duena lurrarik altele alde bat eta sortzen ari da atrakzio bat. Proiektu hau da horreri bertze ebuelta bat ematea eta ez dagunea gunea hori errepikatzen dugu. Mendi bat da, guna hiduguan e, jendia e, xano batin egotea, disfrutatzen mendidiz eta gure gundien hor badena e, zemento guztiakin eta masifikazio horrekin, ez mendik asko bat.